Disebabkan karena adanya ikatan pernikahan atau ikatan kekeluargaan suami istri Di dalam sub pembahasan yang kedua ini Ada beberapa cabang poin yang disebutkan oleh penulis ia itu kurang lebih ada empat poin. Maka kita telah membacakan poin yang pertama. Nah, yaitu hilu alisrimta, bahawa konsekuensi yang ditimbulkan dari ikat, adanya ikatan suami istri dan itu merupakan hak yang harus diwujudkan ditunaikan masing-masing suami istri adalah. Istimta. Poin yang pertama Halalnya Al-istimta Iaitu pergaulan Suami isteri Dan Al-istimta ini adalah merupakan Hak Yang berserikat di dalamnya Baina Yaitu antara suami Isteri Dan kita lanjutkan keterangan penulis Faik Muhammad taala kata beliau masih dalam menjelaskan poin yang pertama atau cabang yang pertama terkait dengan hilul istimta' wala yaqba anna hilal istimta' az-zawj bi khususi zawjatihi huwa haqqun lahu yaqtasbihi duna qairihi Tidak tersamarkan lagi kehalalan istimta, yaitu pergaulan atau senggama dari seorang suami yang khusus terhadap istrinya. Ini adalah merupakan hakun khalisulahul, hak yang murni untuk suami saja, hak yang murni untuk suami saja dunakoirihi. Tidak untuk yang lainnya Maksudnya kewajiban uh, uh, Hak suami Terhadap istrinya dalam hal istirita tersebut Itu khusus untuk suaminya Tidak untuk lelaki yang lainnya Waliya adumillah Ya Karena itu telah melalui Akad pernikahan Sehingga dia sah halal Ya ada untuk lelaki yang lain Maka diharamkan seluruhnya. Ya, walaupun dia melakukan melalui akad pernikahan karena asal akadnya diharamkan ya bagi istri yang telah ada suaminya. Kecuali setelah dia bercerai dengan resmi ya, cerai yang syar'i maksudnya dari suaminya, maka boleh dia dinikahi oleh yang lain kata beliau la ya, yusyariku ahadun ghayruhu fi hadzal haqq hak suami Terhadap istrinya dalam hal istitha' tadi tidak berhak yang lainnya ya hak tersebut adalah murni untuk suami madama ta'abatu asaujiyatu qa'imatan bainahuma selama ikatan pernikahan itu masih tegak di antara keduanya ya maka tidak ada hak dari laki-laki yang lain kecuali suaminya saja satu Orang ya satu lelaki Yaitu suaminya saja Dan dinafikan Dari seluruh lelaki Dan Wata tabalwar Dilalatu hadal makna min jihad Di zaujatihi ayodan In la yahillulaha al istimta illa la bizaw jihad Fatariku Fatariku istimta'iha Wahidun la yakbalu ta'adud Malam Tufakkur abidatu sujiyatu Buat angkori aja sudah lepas ya kalau belum lepas maka tidak ada hak istimtah selain dari suaminya saja nah, atau perceraian yang sudah putus masa indahnya sudah selesai masa indah jadi walaupun bercerai tapi belum selesai masa indah diharamkan bagi uh, istri atau wanita untuk menikah dengan lelaki yang lain. Ya, walaupun sudah cerai, namun masa indah belum belum selesai. Karena aturan dalam perceraian itu ada masa indah. Ya, ada masa indah bagi cerai yang ceraiyah, bukan cerai yang uh, apa ceraiyah yang sudah talak tiah. Ya, para kalafikom. Tahu melalui hulou, ya. Tapi kalau cerai talak percaya, maka itu ada masa idah. Di dalam masa idah tidak boleh istri seorang, seorang, seorang istri atau wanita e, menikah dengan lelaki yang lain ataupun memberi syarat untuk dia dinikahi oleh yang lainnya selama dia masih dalam masa idah. nikah haram bagi seorang wanita untuk menikah dengan seorang lelaki lain wahinya di ismat suaminya. Oleh karena itulah diharamkan terhadap istri untuk menikah dengan suami lelaki yang lain dalam keadaan dia masih dalam ismat suaminya, dalam masih ikatan suaminya. Ya, dari masih dalam lindungan atau ikatan suaminya. Baik itu dalam masa iddah ataupun misalnya suami sudah meninggal dunia ya tapi dia masih dalam masa iddah nah jadi istri yang ditinggal mati suaminya juga ada masa masa iddahnya berapa masa iddahnya ha siapa yang tahu masa iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya kaum lelaki. Kalau kaum lelaki, itu disyariatkan berpoligami sehingga dia bisa mengumpulkan, ya, istimtah itu pada empat istri, ya, tidak boleh lebih dari empat. Jika dia mampu berbuat adil, boleh empat. Karena itu uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran: "Wakifum atau balakum yang bisa, mafna wabulah taubuhak." Lain, wad al hak al mushtarf. Kemudian kata Syekh. Wa hadzal haqqul mushtarakul qasīl baina zawjayni min asl min qaba baina zawjayni huwa aslu syar'iyyun wa nikah. Haqq yang berserikat ya hak dasar yang berserikat di dalamnya suami istri ini yakni hak istinṭā' ya istri uh, punya hak juga diberi istinṭā' Ya dan juga suami hak ini berserikat di dalamnya keduanya. Ini adalah merupakan asar dari syari'ah, ya hak yang timbul karena pengaruh syariat, ya yaitu dengan melakukan akad pernikahan imsah, ya maka diantara uh, hukum yang ditimbulkan darinya adalah bolehnya halalnya istimta'us dari keduanya. Idil mutama'in fi zawaj wa maramihi yudriku anna hala tuhaqqiq la tuhaqqaq illa bi istimta' bainahuma jalbil maslahati wa dar'il Bagi orang yang mengamati ya memperhatikan maksud-maksud dari pernikahan maka dia akan mengetahui bahwa uh, pernikahan itu la tuhaqqaqu lil halil istimta' tidaklah diwujudkan akad nikah itu Melainkan dalam rangka menghalalkan istimta' di antara suami istri tersebut jadi itu adalah jalbad lil maslahah wa dar'il mafsadah dalam rangka menghasilkan maslahat dan menolak mafsadah Iaitu maslahat menyalurkan syahwat pada tempatnya ya Dan mafsadat adalah menyalurkan syahwat pada bukan tempatnya yani yang diharapkan Maka itu mafsadah. Maka pernikahan itu adalah dalam rangka mewujudkan maslahat dan menolak menghindari mafsadah Dalam hal-halul istimta Iaitu halalnya penyaluran uh, syahwat pada yang semesta pada Abu Suhaib Ibnu Qudamah rahimahullahu taala an hadha al-ma'na dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu menjelaskan tentang makna ini di dalam ucapan beliau kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa li anna nikaha syar'un aw syuriah li maslahati az Wahuwa mufdin ila daf'i darari syahwati anil mar'ati kaifdo'ihi ila daf'i dhalik anil rujud Fayajibu ta'liluhu bidhalik Wa yakunun nikahu haqwan lahuma jami'an Waliannahu lawlam yakun laha fihi haqun Lama wajabah istidhanu haa fil azal kal amati Kata beliau rahimahullah bahwa nikah Itu disyariatkan untuk Mewujudkan maslahat Antara suami istri Dan menolak madorak dari keduanya Dan Pernikahan yang demikian Adalah Mufbil iladafi darari syahwa Iaitu mengantarkan kepada Madoraknya Apa di, di, Dihilangkannya madorak daripada syahwat Ya syahwatnya kaum lelaki terhadap wanita itu madarotnya akan hilang ya atau akan tertolak dengan apa dengan akad pernikahan tadi ini maslahah ya baik pada wanita lelaki ataupun pada kaum wanita juga terhadap lelaki maka wajib kata beliau Imam Ibnu Kudamah rahimahullah uh, meletakkan alasan ya bahwa Alasan pernikahan Disyariatkannya pernikahan Ya Yang merupakan hak Untuk suami istri Maka kita katakan Alasannya adalah Dalam mewujudkan maslahat dan Menolak maksadat dalam Penyaluran syahwat itu tadi Ini tujuan daripada Menikah ya, Di antara tujuan-tujuan atau maksud-maksudan Nikah tentunya Ya akan datang pada cabang yang kedua ya e, sebab penghalalan istimta' ini tadi ketika dia sudah dihalalkan maka timbul nasab ya lahir anak yang syar'i ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau bangga dengan innumkasiru bikumul umam oh, apa apa bangga nanti terhadap kalian dengan umat yang banyak. Maksudnya yang banyak wanita-wanita yang banyak melahirkan anaknya, ya. Karena di awal hadis Rasulullah SAW perintahkan kepada kaum lelaki untuk menikahi wanita-wanita yang alwalud, ya alwalud, sesuatu alwalud, Wal-a'ud Nah, wanita-wanita yang banyak melahirkan anak yang penyayang. Ya, yang mencintai dan menyayangi suaminya, dan yang suka meminta maaf ya, terhadap suaminya. Ini wanita diajukan oleh Rasulullah SAW dan ciri dari wanita-wanita penduduk surga atau istri-istri solehah. Walhasil para kalbikum. Uh, Di antara sebabnya Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut bahawa imni ukhti rubi Kenapa disuruh menikahi wanita-wanita yang banyak melahirkan anak? karena Rasulullah bangga nanti di hari kiamat dengan banyaknya jumlah umatnya. Nah, maka apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Kudamah rahimahullah dari tujuan pernikahan ini adalah menghasilkan Masalah dan menolak mafsadat dalam mewujudkan hilul istimta' tadi. Ini sesuai dengan dalil. Ya, sesuai dengan dalil barakallahu fikum, maka dan nikah itu adalah merupakan uh, Tujuan yang mulia ya, Yang mewujudkan hak Hak dan kewajiban antara suami istri Nah Demikian para kalafikum Kemudian Cabang yang kedua ya Al-Farluthani Cabang yang kedua Atau poin yang kedua Dari Sub pembahasan yang kedua ini adalah hubungan nasab, ya, menetapnya nasab. Taba'ahan lih hal li hal istimta' fa'inna ma'ayy sululizaujaini min waladin. Asna aqiyah merah, aqiyah merah betotisaujia almutarabbah alzawaj alshar'iyi b'igtbarhi. Wasilatan Wasilata ijanin nasa Ha inna Nasabal waladi Yathbutu minal zawji Sahibil firaj Di dalam Mengikuti Halalnya istimta Ya Maka Barakalabikum Ketika terjadi istimta Antara suami istri Ya, maka menghasilkanlah anak ya keturunan di dalam rumah tangga atau tegaknya rumah tangga ikatan pernikahan tersebut nah sehingga istimta itu adalah merupakan wasilah ijadin nasab wasilah yang mewujudkan nasab ya anak keturunan atau munculnya terciptanya anak betulna. Fa'inan nasab lwalat maka nasabnya setiap anak itu sabitun, ya telah tetap dari suami setiap lelaki sebagai suami, ya karena dia adalah sohibil firros, pemilik firros, e, firros itu rancak, ya. Tak nah, maksudnya nasabnya anak yang lahir itu di ditetapkan endarannya kepada suami. Alasannya karena suami adalah Sohibil firas, ya, pemilik uh, raja. Nah, demikian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi dalam hadis ya yang diduplikkan di sini oleh As-Syeikh Hafizahallahu taala. Naam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi al waladu lil firas wal akhir al haja. Ya, bahwa anak itu dibisahkan atau disandarkan nafasnya kepada pemilik al-firros. Pemilik al-firros adalah al-zawaj, yaitu suami. Walil-akhir al-hajar. Adapun al-akhir, akhir ini adalah yang bersinar. Ya. Maka dia dirajam batu mendapatkan batu, iaitu maksudnya diraja ya, maksudnya perzina yang sudah mokshot, uh, ya, yang sudah pernah menikah. Nampak watabariyyah uh, tunasabil waladi <tuh> liabihi mujimalun alaiha, ya mengikuti nasab itu, nasabnya seorang anak. Atau setiap anak kepada ayahnya, ini perkara yang ijma yang disepakati ulama, ya, yang disepakati oleh para ulama dan ini disebutkan oleh dinukilkan oleh Imam Al Bukhuri di dalam kitabnya Daqiqul Intuha. Nah, dan juga di dalam uh, kitab yang lain. Nah, bahasanya. Penyandaran nasab kepada ayah itu ujmaul aleha sesuatu yang disepakati berdasarkan firman Allah Subhanahuwataala di dalam Al-Quran dalam surah al ahzab ayat yang kelima Allah Subhanahuwataala menyatakan: "Mudaruh li abaih selulah mereka-mereka itu dengan menyandarkan kepada bapak-bapak mereka". Artinya berarti panggilan nasabnya disandarkan kepada ayah-ayah mereka. Nah, kapan nasab itu disandarkan kepada ibunya? Ya, disebutkan oleh Syekh Inda, dikatai in nasabhi bijihatnya bihi ketika nasab dari ayahnya itu terputus. Ya, jadi, anak-anak yang tidak jelas nasab dari ayahnya. Karena sebab-sebab, maka dia pada saat itu darurat disantarkan nasabnya kepada ibunya. Ya. Pada ibunya, seperti orang yang bersinad, ya. yang bersinad, menikah tidak melalui ikatan syariah, lalu wanita itu mengandung, hamil, melahirkan anaknya, maka ini tidak bisa disantarkan kepada lelaki yang mencinahinya, karena Istimtah itu tidak melalui Akad pernikahan yang sah Maka Kondisi yang seperti ini Nasabnya anak tersebut disandarkan kepada ibu Kepada ibunya nah, Tidak kepada Ayah apa? Nah, karena wanitanya sudah tidak terpercaya, ya, sehingga tidak mungkin disandarkan kepada salah satu, ya, karena sudah tidak jelas, karena sudah tidak ada apa, kewibuan atau kepercayaan amanah, sehingga, ya, nasab itu bisa rusak. Kalau nanti disandarkan kepada uh, lelaki yang Perzinahinya tadi, ya. Maka ini alasan ketiga, ya. Kenapa? Karena ini bisa akan merusak nasab kemurnian nasab. Maka e, melalui perzinahan itu tadi, secara mutlak tidak boleh disandarkan nasabnya kepada lelaki yang e, melakukan perzinahan tadi. Kalian Nah, berarti yang seperti ini dianggap nasabnya terputus. Ya, maka disandarkanlah nasabnya kepada ibunya, kepada ibunya. Nah, atau uh, yang tidak punya ayah, ya, tapi itu adalah khusus pada siapa Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, sehingga Nabi Isa disandarkan kepada siapa ibunya, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah uh, keistimewaan ya untuk Maryam alaihissalam sehingga dia hamil tanpa ayah ya dan itu adalah uh, roh yang Allah Subhanahu Wa Taala dihukam ke rahim uh, Maria ya lahirlah Nabi Isa alaihissalam yang tidak punya ayah ya dan ini menunjukkan kebesaran dan kekuatan ya kemampuan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dinisbahkan kepada ibunya, Isa bin, bin Maryam. Isa bin Maryam, Maryam adalah ibunya. Namun itu pengkhususan para kala fikir. Ya, tidak ada lagi disambat setelah kenabian hal yang seperti itu. Ya. Maka tidak boleh ada yang mengatakan bahwa ini adalah dia ya, sama dengan Nabi Isa. Ya. Itu sudah terputus ya, sudah tidak mungkin perkara Baik. Kemudian kata Syekh Habibullah, "Wa hada um hada wa nasabi hasiran 'ala <tutuk> al waliday. Bal yasbu huqqu waladi fil intisab li abihi alladhi khalaqahu Allahu min ma'ihi. Wa huqqu din nasabi undari jun fi ta'ala fala yamliku ahadun min huma nasabil waladi ba'da thubutihi aw isbatahu li ayri in yanbaghi ibadu kullil ajadin wal min musharakatihi bi musharakatihi fi nasabihi al haqiqi w lihaadha ta'ala at tabanni li kawnihi min taswirin nasab jadi, nah, kianlah kar kalau fikum, bahawa penetapan nasab itu, ya, menjadi hak anak setiap anak yang lahir, ya, yang di, disandarkan, dinasabkan kepada ayahnya, disebabkan karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan anak tersebut melalui air dari ayahnya, ya. nasab ini, ya ini merupakan uh, hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya yang Allah Taala tetapkan nasab itu kepada setiap ayah, ya bukan kepada ibunya. Nah, maka barakalafikom uh, setelah anak itu tetap nasabnya maka tidak boleh dinafikan, dihilangkan ya atau tidak boleh menetapkan nasab kepada yang bukan haknya. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi penetapan nasab itu adalah syariat dari Allah taala yang disandarkan kepada ayah dia ya, setiap anak yang lahir dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dalam penetapannya. Ya, maka tidak boleh dikaburkan ya, Tidak boleh dibalik Ditetapkan apa yang bukan nasabnya Dinasabkan Atau ditiadakan apa yang menjadi nasab nah, Tidak boleh ya, Sehingga Allah Ta'ala Membatilkan At Tabandi ya, Tabandi itu Mengangkat, mengambil anak angkat ya, Kemudian menyandarkan Nasabnya anak itu Kepada dirinya nasab namanya, ya. Jadi ada angkat dan itu termasuk kata beliau maadu dan mintaswirin nasab. Orang yang melakukannya dianggap berdustaan terhadap nasab. Taswir itu sur yang dudustaan, ya tidak boleh barakahlofikum. Ada angkat disandarkan kepada uh, bapa angkat nasabnya. Dan ini banyak ya dan juga kita klin. Ya, dalam permasalahan ini ada anak kita tahu anak, ada kadang kita memanggil dia dengan kunyahnya dari anaknya tersebut. Ini sebenarnya kesalahan keliru. Dan ini tidak boleh contoh misalnya seorang ayah ya bernama Ibrahim. Anak angkatnya bernama Ismail sebagai contoh. Ya, kemudian ayahnya yang bernama Ibrahim tadi kita panggil Abu Ismail, ya, bapaknya Ismail. Panggilan ini walaupun kita tidak mengatakan Ismail bin Ibrahim itu jelas keliru, tapi ketika kita mengatakan Abu Ismail itu mengesankan kepada penyamaran Nasab, ya, bahwa berarti anak itu adalah namanya Ismail bin Ibrahim. Kenapa? Karena kita panggil dia Abu Ismail Ini sebagai contoh ya, Di sini tidak boleh ya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Di sini sangat jelas Ya, Wallihaga Abdallallahu ta'ala At-tabanni ni kaunihi ma'adu dan bintagririn nasab Allah Ta'ala Ya, Mengangkat anak angkat itu Lalu Dinasabkan kepada Bapak angkatnya Dan itu Dikolongkan dalam bentuk Tazwir al-Nasab, pendusta al-Nasab Demikian barakallahu fikum Fatiha'atul nasab idan, Wa ma yatadomanuhu Min taba'iyyati haqqil walidain Walwaladi lihaqqillahi ta'ala Tukawinu domaanatan asasiyyatan Bi thubutin asabil waladi Wa istikrarihi al-aili Wal muhafadati alaihi Min kulli ma min sya'nihi Ayyahusza Merkazahu al-shari'i dan, apa yang terletak pada dalil itu? Dalil itu adalah dalil yang berdasarkan pada peraturan dan peraturan yang ada di dalam Islam. Dan, apa yang terletak pada dalil itu? Dalil itu apa yang terletak pada dalil itu? Dalil itu adalah nasab itu adalah hak ya, ayah setiap ayah jadi itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita bacakan tadi pada uh, ayatnya dalam surah alhasab bi ummiha baibih akilla surulah mereka itu yakni anak anak itu anak-anak muslimun ya dengan penyandaran kepada bapak-bapak mereka nah tentunya dimaksud Aba'im di sini adalah uh, bapak kandung ya dalam nasab nah nyaniak yang, yang dia tercipta melalui sebab air ya dari lelaki tersebut dari air Nah, sehingga ini wajib untuk dijaga ya penetapan nasab ini wajib untuk dipelihara. Ya, tidak boleh dirusak. Nah, karena ini akan memberi pengaruh baik di masyarakat Ya, ataupun di mana saja, maka tidak boleh dengan sebab hawa nafsu, ya bermain-main dalam permasalahan ini, yaitu melakukan pencampur adukan nasab yang tidak jelas, ya sehingga berubah nasab yang amanah, ya kepada nasab yang e, palsu, ya, yang tidak benar. Nampak Allah Taala Aalamu bi'sa'at. Perlu tahu cabang yang dua dan cabang yang tiga adalah fukutu hurmatu musoharoh, yaitu tetapnya kehormatan musoharoh. Musoharoh itu.